Lunile anului Poveste populară suedeză De mult de tot, într-un ținut înzăpezit, trăia o femeie. Aceasta avea două fete, Malin, fata ei care era dragă ca ochii din cap, și Astrid, fica vitregă pe care nu avea deloc la inimă. Astrid era foarte frumoasă, Fata nu-și dădea seama de frumusețea ei. Într-o zi, bătrâna și-a spus. De ce aș ține la casa mea o fică vitre așa de frumoasă? A venit vremea pețitului și băieții în o vor îndrăgi pe astrit și nu se vor mai uita la malina mea. Atunci s-a sfătuit cu malin și-au pus amândouă la cale. Așa că într-o zi, cam după anul nou, pe un ger de crăpau pietrele, Malin a zis că ar vrea un buchet de mărgăritari și a poruncit surorii vitrege Astrid, du-te în pădure și adu mi un buchet de să sau îl prind un par. Dar unde s-a mai văzut vreodată să crească mărgăritari sub zăpadă, Malin? Taci, Astrid, și pleacă acum! Astrid a pornit spre pădure plângând în hohote Cum mergeai așa? Deodată a zărit în depărtare o luminiță. Când s-a apropiat, a găsit un foc care ardea, iar în jurul lui erau așezați pe 12 buturugi, 12 bătrânei. Aceștia erau lunile anului. Ianuarie, cu părul și barba albe ca neaua, stătea pe buturuga cea mai înaltă, iar în mână ținea un toiag. Astrid s-a apropiat de ei și a zis... Uf, oameni buni, îngăduiți-mi și mie să mă încălzesc lângă voi, vă rog, tremur toată de frig E apropie de fată bună, cu ce ocazie pe la noi pe un frică acesta? Sora mea vitregă, Malin împreună cu mama ei, m-au trimis să le aduc din pădure un buchet de mărgăritare. Atunci ianuarie a coborât de pe buturugă, s-a apropiat de cel mai tânăr dintre frați și înmânând- i toiagul i-a spus Frățioare, Aprilie, este rândul tău acum. Urcă tu în locul meu. Aprilie a urcat pe buturugă și a învârtit toiagul deasupra capului. Deodată zăpada a început să se topească, copacii s-au umplut de muguri, iarba a înverzit, iar pe covorul verde au răsărit primele flori gingașe. Ascunsul frunze au înflorit și mărgăritari. Haide, Astrid, culege mărgăritarii. Fata a cules, și după ce a mulțumit celor 12 luni ale anului, a pornit apoi spre casă. Când au văzut-o venind, nu le-a venit să creadă. Malin i-a smuls din mână buchetul fără să-i spună o vorbă de mulțumire. A doua zi iar, Malin a scornit că i s-a făcut pofte de fragi și mure. Astrid a plecat din nou plângând în pădure. Și cum mergea ea prin Troiene, tot pe același drum, a zărit în depărtare, același loc A mers din nou acolo Ce cauți iar pe aici, Astrid? Acum mi-au poruncit să le aduc frat mure, altfel va fi vai și amar de mine Oare de unde aș putea rog vă să culeg frat mure? Atunci ianuarie a coborât iar de pe buturugă și s-a apropiat de Iunie Iunie, așează-te tu acum în locul meu Iunie s-a așezat pe buturugă și-a învârtit toiagul deasupra focului. Flăcările s-au ridicat de trei ori mai sus și cât ai clipi, zăpada s-a topit, copacii s-au acoperit cu frunze, păsările au început să ciripească și peste tot florile și-au desfăcut petalele, venise vara. Hai, Astrid, culege! Astrid și-a umplut șorțul de frat și mure și, după ce le-a mulțumit celor 12 luni, a plecat repede spre casă. Cele două au mâncat pesăturate, iar ei nu i-au dat nici măcar să guste. A treia zi, Malin i-a spus să plece în pădure să-i aducă mere rumene. Așa a ajuns Astrid din nou la focul în jurul căruia stăteau cei 12 bătrâni. Ce te-a adus iar pe la noi, dragă Astrid? De data asta m-au trimis să culeg mere rumene. Vă rog, vă rog din suflet, ajutați-mă din nou! Atunci Ianuarie s-a apropiat de unul din frații mai în vârstă. I-a dat toiagul în mână și i-a spus. „Să are septembrie, să te în locul meu! Septembrie s-a urcat pe buturugă și a învârtit toiagul. Flăcările s-au ridicat învârtindu-se, iar zăpada... S-a topit îndată Iute au prins copacii să înverzească și să rodească Și tot repede apoi au prins frunzele să se îngălbenească și să cadă la pământ Era toamnă Scutură pomul, Astrid, și culege merele de care ai nevoie Astrid le-a mulțumit și după ce a cules două mere, s-a grăbit spre casă Ce dulce și bun e tu vlăci, ce vlăci De ce ne-ai adus mai multe? Te pomenești că le-ai mâncat tu pe drum Eu? Nu, nu, nici nu m-am atins de ele Mama, Mamă, dă de saga uh, Am să mă duc eu în pădure Am să găsesc eu singură locul acela și am să le adun pe toate Dacă o mai trimitem tot pe ea, cu siguranță că o să le mănânce pe toate Malin s-a înfăfolit bine și a pornit spre pădure a mers fata și a tot mers, căci pofta de mere îi dădea de ghes. Deodată a zărit și ea în focul. A pornit într-acolo și a ajuns la același loc unde stăteau cei 12 pătrini. Nu i-a salutat și nici nu i-a rugat să dea voie să se apropie de foc. A întins doar mâinile să și le încălzească de parcă focul fusese să se aprins pentru ea. Atunci, ianuarie a întrebat-o. Ce te-a adus pe la noi?" Nu e treaba ta unde mă duc eu și de ce mă duc. Uite așa vreau eu. Cine ești tu să mă întrebi? Apoi a pornit spre deal de parcă întoiul ieri, ar fi fost plin de mere și pe ea o așteptau. Ianuarie s-a posomărât și a învârtit toiagul deasupra capului și pe dată cerul s-a acoperit cu nori Focul s-a stins și-a început să ningă și să bată un vânt tăios. Malin nu vedea la doi pași și se afunda tot mai mult în zăpadă. I-a înghețat mâinile și picioarele și a căzut istovită. În vremea asta, mama s-au aștepta acasă. Privea de la fereastră, ieșea întindă, se tot uita lungul drumului, doar, doar. Ce s a fi întâmplat cu ea? Sau nu se mai satură de mere? Ia să mă duc să văd cu ochii mei. Însoarea se-ntețise, vântul bătea tot mai puternic, iar nămeții creșteau. Femeia își croia cu greu drum printre troiene și până la urmă s-a rătăcit. De frig nu și mai simțea mâinile și nici picioarele și în cele din urmă a căzut istovită. Văzând că Malin și mamă sa vitregă nu mai veneau, Astrid se frământa privind cu tristețe pe fereastră. Afară nu se vedea nici țipenie de om. Într-un târziu, întristată, a tras perdea și a adormit. Desi de dimineață însă, iar s-a pus pe așteptat și le-a așteptat toată ziua cu masa întinsă, dar degeaba. Nu s-au mai întors, niciodată. Și așa i-au rămas lui Astrid grădina, căsuța, vaca, ogarul și micul Iaz. Iar când a venit primăvara, au împărțit toate acestea cu un băiat Chipeș care a luat-o de soție. Și au trăit multă vreme fericiți în pace și iubire, dacă norma ar mai fi trăind și astăzi.